تو الله اللہ فید دے تمانا مقصد دانی تلک آیات القرآنی با آیاتنا دا قرآن دی و کتاب المبین و کتاب درو خانا و واضح اوہدن لار خودن کے دے و خوش حبری و للممین دا الذين يؤمنون بالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ <تصفيق> الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى اِنَّا الَّذِينَ بِشَكَحَا كَسَانَ لَا اُمِنِنَ بِالْآخِرَةِ زِیمان نباری پر اگر اس نمی باہم دی زَيَّنَّا خَسْتَ تُرِلِمْ وَلَهُمْ لِيوَتَارَ اَعْمَالَهُمْ آمَاكَارَ عَمَلُنَ مُدِي ثالک الذین لا ھا کسان لہم دید تا رسول اللہ زادے نہ کرا زادت وی وہم جيش الاخرت تاخرت کی هم الاخسرون هم دید دیر تا یامیاں وانک یکنت ملل دین ترسه حکیم علی با حکمت والا پههنه اذ قال موسی یاد کا و شیر موسی علیہ السلام له اهل یخپل کور والا اوتان انی کنذ چون عامست ان نارن کتل نور ساتی کن ورده چراطل له کون تاسو تمه حاج دخبرن تاسو خبر سره اياتي کوم يارول انت څه تبشوا د ان قبسن په یو شغله دلي کولې شه سره لعلكم دغ پار طستليم چې تاسو ځانونه ګرم کړئ تنما جاءه هر کله چراغ له دې پیغمبر سلام ندي او عزور کړو انبوری کا من فی الناری داچ برکت ورکڑشو دے حاو چاہتا فی الناری چاپتا طلب دے اور کین انہی مصالح سلام انبوری کا داچ برکت ورکڑشو دے من حاو چاہتا فی الناری چاپتا طلب دے اور ومن حولہا او حاسو چیدی نگیر چاپی روی ووسان الله پا الله ربله لین چپارون کې د مسلو خاات سال سلام نه کن ش ل الله العغ الحقم چېغم الله الع جو غاول حقي حمتالان کے عاس کا او اور غان ساخت سلام مار احار کنا چی کته دی لره ته ته یو جدا جان نن تا وېګنی جدا مرې مار والله مدبرن یا پسو موسی علی السلام مدبرن شاتون केवळ یعت ای رستو وکته ناشاته یا موسی ان موسی علی السلام لا تخف یریما این یکنن جچیم لا خافن یری لدیعا پخاو ماکی المرسلون پیغنبران زنا پخاو کی پیغنبران یری گینا ایلا من جلم مگراغ چاچی ظلم کڑی سن نبدل حسنن او بیا بدل کرلی دے حسنن نیکی بابسو ان پگونا کارام اللام تبو باسی آم مندگان یاد سمیع یقینا غفور رحيم دور بههم ته رحم کوم کين وعد خليه د قبر باندې کلاص تللي فيجه وکا تغريان تلکي تخرج روغي به ديا اسب من غل سو د څه تکلیفه دي مارینا في تس لا فرعون لَا شَيْنِ تَفْرَانْتَ اَقْوَمْ بَعْتَ اِنَّهُمْ كَانُوا يَسِنَنُ بَيْ قَوْمًا فَاسِقِينَ يَقْوَمْ نَا فَرْمَانَا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا هَرْكَلَ اچْرَاغِلُو دِیتَ آيَاتُنَا مَجِزِيزَنِنْ یَا مُسْسِرَةً وَاجِهِ اُسَرْغَنِّينَ یَا قالون يولي دفرانيان وهذا فهر المبين بعد ذات سردن وجهدو بها انكار كدوا ديد المجزاتنا واستعقنتها او يقين كدوا تدبان أنفسهم نفسهم ددين بدا انكار لكل ظلما دوجل تكبرنا فَمَنْ ذَرَأْنَا محبوب مَحْبُوبَ كَيْفَ كَانَ سِرْم يو عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ أَخِيرًا جَاءَ بِفَسَادٍ كَانُوا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُيُثَ كِرْكَلَ نَبِيَّ دَاوُدَ دَاوُدَ لَيْسَ لَهُ سَلَامٌ وَسُلَيْمَانَ هَذِهِ رَسُولَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْلِيمًا فَقَالَا يَا لَيْتَ دَاوُدَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ تاریفن <تصفيق> قول اللہ غزات لردی فد لنا چغربال را کردن تا علا کثیر من عباد حلم و منیم تا دیر دامی دفت لبن نگام لومناننا وزارف سلیمان ناکشو سلیمان علیہ السلام و داود علیہ السلام نتنبوت و کی میراف عستو د علی داوود علیہ السلام د بادشاہی او د نبوت یقال ایلی حضرت سلیمان علیه السلام یا ایها الناس خلق علمنا تعلیم را کړو شوه د نن تنت منتق منتق تريد خبر د مارغان و اعتینا را ته شید من کل دا حر تن کل شند حیوشنا کله سینه ته جا چې تخت د بادشاہی ته محتاج یم ته ملاو ان وچندالهفض مين خامخ احسان ل د طرخ د الله نال مین سرګ سرګ احسان دی شراجم کوي شوي سلی معنا د سلیمانلو سلام مطار ج دو ل کريدا منجم دتییانونه وال انسی د انساانونه ندای جماعتونه جوړول شن واجب ادیتو چوک مستکیر انسان سره اسات او روان نشي دیوان یو نمای مالک له فهمي وي جاي تصدي راهه صارول شن ندای جماعتونه جوړول شن دای تخفن کول شن تيسوي سکين حتا ترجي اضاءه شراغ للدی علاوات الملی تمیدان دمی بو بامین قالت مملتن دو مملتن کی دو احتمالاتو کم ازاکر علی کم انسو لے قالت مملتن ویلو یومی گیا ایوها النملو میدن کی تاثل رد خود الامنی سلیمان علیہ السلام و جنود ہوا لفتر الاغر و هم لا اشعرون او دیوکوهی گنام دینا و تتن لئی فتا بس ما پس مسکیشو حضر سلیمان علیہ السلام زواہکاً خندیدن کے وقال ویلی حرسل امان علیہ السلام رب اے زماربا او زعنی مات توفیق راکا توفیق راکی ماتا ام اشکر دا چی شکریادا کم نعمت کلکی دا نعمت ساہا آمان تالیا چی تائم عام عسان قلوت مابانی وعلا والدی او زمات والدین با ملک روان اعمل او دا چا ملو کم زمیقتر دعا چې چی تخوخوی غیلرا و او حلی وردنکی ما برحمتک تخفل محربان ایسرا فی عبادک السوالہیم تبندگان استعانی کانو کی و تسقبت او حاضری اغسط و دمار غانو فقال ویلو حضر سلیمان علیہ السلام مال یسنی مال را لا ارال حدود اجنینم حدود امکان من الغائبین یاد کددو دکتیبن کنا چکا پر شو ما تحکارنا اوکر اولی لو عزدنه حامخا سزاب ورکم بتازابا شدیدن سزا سختا اولاز بہننه یاد الزبحکم بے حلال بے کم اولیاتی انی بسلطان مبین ایا خام پیش تیش بکی دن آتا جو دبیل سرگن اوزر با تیش کنو مافتے کم سما کسا وقتیر کرو هدھد غیر بعیدن چدیر لرنو فقالویلو هدھد احطو بنا لمتو حد بیہی ما احا تکلی بتاغ خبر بانی لمتو حد بیہی چتا احا تنمکل عالم شو اندو تاغ خبر بانی چی تنی عالم شو تاغ بانی وجی توکاو رات مل می کرو تاتا من سبع اند یقین فو خبر یقین سرام یو یقین خبر مدر تروڑے انی وجد راتن یقین انی وشنن زچن وجد تم راتن معمون دیو خبر تج خارد سباکی تنکو ہم چه بادشاہی کبید جوید انیو کننو چین و جت امراتم اومین بیو خیان تملکو هم چه بادشاہی که بیدی و اوتیت هاور کلشن دیعیت من کل <سؤال> شند هر یوشی ضروری بادشاہینا و لها ابدید پارارش نییم یو تخد ازیم الشان و جت هاومی کتتاومی من بای قوم هاومی یسجدون للشمسی چدئی سجدی کنورتا من دون اللہ سواب اللہنام نور پرستی ورته سیدی کوي شرک کوي او دغه سره د شرګ باندې ذکر کای و وینالهم او هاي ته کلی دي د طار شیطان اعماله نه ناکرامل دي دي پس شت دونه د دم کلی دي ان سدې سیلارنا فهم لا الله ع ج الله دا چې سے کید خاص الله ت ال الله تا ي جوی خاب چې رواد غپسینا سناول ار تا اسممانو ک او ت کا ک ولمو پوهیہ تااصلانی تخفونا چې پ کوی تاسوما تو عونه چې اللہو اللہ رب رزت لا الہا نشتغی بالواق دار دبن نگئی اللہو سواد دی اللہنا رب العرش العظیم دے دے مالک دا عرش عظیم الشان دا تقدیر حد حد دا حضر سلیمان علیہ السلام دان دے کو قایل اولیو حضر سلیمان علیہ السلام سنمز روزر بے چگورمز امتحان اخلم اصدقتا چه آتر اشتیاوے ام کنت منن کاظبین یاکی تدو درو جنونا نبو حاضر ماظر او عالم الغیب لی ایز هاو زل عرشبی کتابی تحت زمابان حاضر چبا دے فعلقه نوغر غداختی لیه مغیتا سمتا والا عنہم او جارو گرغد دینا فنظر نتغورا فانظر <تصفيق> تو ګورا سوچو فکر وکړه ما ذا يرجعون کډای څومشوره یا تاس کوي ما قالت اغیت خط يو بلقیس تا اگر قالت يا ايها الملأ ما ذا مشورت سانو اینی یکنن رچین القی ایلیا را غرزول مات کتاب کریم یو خطیزت من چکنی مانی محر لگی دلیم کریم تو مانا وعل مختون محر پی لگی دلیم انہو یکنن مضمون ندی خط داوی انہو یکنن دا خط چرے من سمان ج ده سمان لصللا سلام طرخندي ان یقی ش ل د بسم الله الررحمنحيم شوورڪم په من د اناند دله اندغاړم په من د اللهګي اور الرحمن چېلاو م روګو خاے اور راحيو د خاص م روګو یا با نا نے ہوا متعلق امر شروع بس و انه یتمن مزمون دی خدائے بسم اللہ استعینوا بسم اللہ مدد علی تو ننده اللہ وانی ن تمند غیر اللہ وانی باہ اللہ الرحمان الرحیم جدا عام خ خا اللہ تعالو علیدہ چی سرکشی مکوئی زمان مقابل کی واتونی راشی مات تا مسلمین تابدار آلت ویلی دی بادشاہ نی دی خار یا ایوہ الملعو اے زماند مشورے کسانو افتونی فی امری مشورہ را کئی ماتت دیکار گناکی سلا را کئی ماتت دیکار گناکی افتونی سلا يَمْرِيبَارَ دکار دما کیما کنتو قاطعه زمي مفي فلق ان يمرن دي اوکار حتا تشهدون تر دي چې حاضر شي تاسو ماته قالو وليدي سردارانو نحنو قوت من خاندان د قوت يو وليدعه شديد خاندان د جنسي وان امر ليك يو کارطات سار له شهري سن غري نو تو سوچو فکرو کما لاتا نورين چت من تو سه کومرا كه قالت يلي دي انل ملوكه تنن بارشاه وجعلوا غرداي دای عزت اهلھا عزتمن اسی دن کی دجی ذلته ذلیل و رسوا وکذالک یفعلون اور دا ران دابا چاهم کوي ی جنگ انجام وی خنره تاسو هوای چمږه تا طاقتری جنگ کولې شو دا کولې خود دې انتام او نتیجه خنره یزه ګورم دته لو کدہ هدیتہ تصفی کی ندا د دنیاوی بادشاہی د بس ورکاو پدې پیسو ته و انی مرسلۃ دنیا کینم یخ لجن کین الہم دیتا د هدیتن فسحبی او تخو سرا فنازرتن زکتم کین دی نیر یل په هیڅ لوري نه معلومه د لیث سليمان عليه السلام د ویلو فلم ما جا سليمان هر کله چراغ لیدې سليمان عليه السلام قالَ وَيَسَلَمُ عَلَيْهِ سَلَامٌ لَيْسَ دُونَ مِيدَانِ آتَا سِنْدَات كُي زَمَاسَرَت مَالْبَانِي طَمَا آتَانِي اللّٰهُ حَاشَ رَا خْرِي دِي مَتَ اللّٰه دَبَاشَ يَوْدُنَ گُوَتْنَا هُرُنْدَا دَيْر وَرَدَ مِنَّا آتَا كُندَ حَنَچِ دَر سُتَا بَلَ انْتُم پخپلو حديباني تسر خوش ترج لهن آقااس تصل شدي ت فلناتیَّهُ خ مخار آ بکن ج جي تہ بجن د پ س لकर سر لااقہ لله لها چ مخ ممس ددي ل او خامخا او شرم ده اننه ها د دې کلینا ذلته اندیزتا وهم سواغرون او دایو دې زلیلا را بس دا قاصدان واپس رااله پوسو جدا بادشاهانو د دنیوي چې تمال باندې د نغلي ګدار الله نبي ر بس را را ما قال ايلي سليمان عليه السلام يا اي هل ملؤ اے جماعۃ مشریک سانو ایی کوم یا تینی بعرش ہا رل بڑی ما تا تخدمین اولایاتنی مسلمین مختیوبین شرع اشیدین من مسلمانان قال عفریت یلو ادر طاقتور من الجن دپیرانو ناس انا آتیک ویہی زبرات لکن تاتا قدی تخفرا قبلن تقونا من مقامک مخیدتا سی دوستانا ددی مجلس دلنا و انی یکی من وجہن علیہ ترولو ددی تخبان لقوین خامخاتا قطورن امین و مانددارن لیکی من اقصان نکو سلمان علیہ السلام من علیہ السلام تکو دیر وقت پری قَالَ الذي وَلِوهَا كَسْعِنَّهُ چداغ سر علم من الكتاب علم دا کتاب دا اللہ سوکو ادا تخبال سلیمان علیہ السلام سوکو ادا دا وزیرو آصف بن برخیا اذا قول دا تجداغ جبریل امینم قَالَ الَّذِي وَلِوهَا كَسْعِنَّهُ چداغ سر علم من الکتاب علم دا کتاب, علم دا کتاب انا آتی زغرات ملوک ان طاقتประเทศ را قوالای پر کا پرفق مختیجه دینا چې واپسی تعالی طرف کلا نظر ست طلع نار او چې ویکته دلر مستقرن پروتو حاضر عنده بحل زمان فرا قالو یوسلیمان علیہ السلام هاذا من فضل ربي دادا مهردانو د رز ماننه ل یَجْنِيَ مِن دُورِ طَارِچِ انتِ حَانُوا خِلِجَمَا أَشْكُرُ شَازِدَ اللّٰه دِنِ نِمَتُنُ شُكْرَادَا كُمْ أَمْ أَكْفُرْ يَا كُونَ شُكْرِيكُمْ تَمَنَّشْ كَرَاو چاچِ دَاللّٰه دِنِ نِمَتُنُ شُكْرَادَا كُو فَإِنَّمَا أَشْكُرُ لِنَفْسِي بِشَكَرَ دَاشُكُرَ دَا غمین بے ترواوے کریم اویزت مننے قال علیہ السلام علیہ السلام نکیرو لہا عرشہا ناشنا کئی دلردہ تخد دننظر زگورم اتحت بی جدا لار ممیم تکونو یا کی جدا من اللذین دا کسانونا لا احتدو انچ غیلار مممیم تلما یا ترکل چراغلی ولا کی له وی شودی تا اها کذا عرش کی آیا دار انی اوستا تا تختات ملک کی تا تخچی تا تخت ملک وادا سیو گویا کی باغو حغلی ک انهو گویا کی باغو هوا غلی یوتین العلم راک دا الله پاک مال قدرت باني او نبوت باني من قبلها جديد تخره او دې معجزونه مخك وکنا مسلمين ومنه رادلهم کي د اسلام واشب بها بنده کړو د رسول الله عليه السلام ما ذا سنك ان تعبد من دون الله سجده ورته عبادت کوو سيادت الله لنا انیقین داکانوادا من قوم کا فر قوم کافرنا کللو شلهه د ت دخ سره ور بّ ش محلتاउدخ سررح و ب ش محلتهہ کللمما راत ہو هرر کل چ دا محل اوق حصبه لج۔ مدی بمان کرو پاغبان لجتاں چداہو بنی جورو بریخ کتو بی و تشفت عن ساقیہا سرگنوالے کرو دخلو پندونا قال علی سلیمان لے صلاة السلام انہو یکنندا داتا چی تید جورو بود دنگو بو گمانکو سرہن داہو محل ممرد من قواریر ممرد جڑکل شہن من قواریر دششونا بغه لان دی ودی د پاتې ششيله کې دي قالت نوې لودي رب يا جما ربا اني اتن ظلمت نفسي ما ظلم كره په ځان باندې واسلمت ما سليمانا از تعذين <تصفيق> سره د سليمان عليه السلامنا لله خاص د الله وتعالى رب العالمين جبانين کې مخلوقاتين ولقد ارسل الله بشکر علی, علی يلو بن جلو بنلا سمول سمودی انتا اخاهم یود دین صالح صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام ویلو ان اعوذ بالله ذا شریو الله عبادت بنبیو کئ فزاح من عصات دی فریقان جبل یختصمین چریو گل سرای جڑی بس مسئلے چ بیان ک قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم اي زمان قوم لم تستعجلون بالسيئات قلتلوار سرغاريتا سوزاد قبل الحسنات ان في الايمان لولا لو لا تستغفرون الله ولبهنا مغاليدا اللهنا لعلكم ترحمون خامهاچ پتاسه باندې رحم کړی قالونی وی لودی تَیَرنا سپیره حاله تراغله ده پمنغه باندې بیکстаўه وجینا تَیَرنا سپیره واله راغله ده پمنغه باندې بیکстаўه وجینا وبمنات اور دهاچا دوجینه چتا سرстаўه دی دین کی مرغری بس پمن باندې تکلیفونه نو داست پیر حال الله دې الله دې طرف نه دي بل امتم بلکی تاسو قومي او قومي تفتنون چې انتان برباني کې دي شي وکانه المدینۃ او په ریخارد سمودیانو کې په خارد صالح علیہ السلام کی چلې جوړتوي فسبل کړي کړه الله او تاسو صاحب الحجر المرسلین کان ف مدينو پریښار د سوال اسلام کې کې حجریننو ال عجر کتو راتن نه قسان یې دوه ف اردي چیضرانے کولو پ ک کې وال ون او اصللا کوله قاللولو د نه قسانوته قاسموله راغی چې قسمو فرته په د اللهې لم ب سامح اده شپیم لغو کرپد زاننی وا اهله او اتخورنئ دغه ثم او نقول ان لولیه اجا خام خو بوای مون لولیه وارسانو ددتا ما شهدنا مون حاضر شی مهلک اهله زبد هلاکت د کورنئ دغتا و ان ل او یتیمان خامخانو لريشتنی قسم ورهته وخر و مکرن مکرو فرایض کړو دای مکرن مکرو فرایض د کار د هلاکت او د قتل د صالح علی السلام و مکرنا مکرن او سزا د مکر ور کوله موږ جیتہ مکرن سزا ور کوی و هه الله یشورون فانگرنو بر ازما محبوب کیفکان عاقبت مکرهن سرنج و اخر انجام بمکر فرید دلی ان آدم مرناهم دا چهلا کروم یدی و, و قومهم و قوم دلی اجمعین طول فطل کبوتهم بغدی کورن دلی خاویتن خالی پرات دلی سو کمپکی نشتا خاویتن خالی پرات دلی سو کمپکی نشتا يا خاويه تن را غرجي دليږي د ما ظلمي تاسبق باغي چې د ظلم کړو ان في ذلك بشكوه ديكلا تن خام خوبرته لقامي عالمين لا قومه پر چيته وي وان زين الذين نجات ورکوني يا کسانو دا منو چې وي منا اَي غايت جنا نه د كفر او د گناهونو فاتلو ولو كان الله عليه را لې دغه حضرت نوته سلام اذ قال لقومي يا تاو شيلو د فلقومتا اتاتون الفاحشتا يا تا سوراتل کويكارد به ايتا وانتم توسور اي تاسو يو بنت غوراي ا لَاتَأْتُونَ الرِّجَالَ خَامِرَاتٍ قَيِّنَارِينَ وَتَشْهَوُتُنَّ ۚ فَادْكُنُ دَشَهْوَةِ الشَّرْمِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاوَدُ زَنَانُونَ بَلَنْتُمْ قَوْمًا جَاهِلِينَ بَلْ كَأَنَّتُهْ قَوْمٌ جَاهِلًا نَطُحَا تَمَاكَانَ جَوَادَ قَوْمِهِمُ جَوَابُ قَوْمِ دُلُسٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ٱلَّذِينَ قَالُوا مَن يَرْضَىٰ بِخَوَرٍ مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَسْبُكَ اللَّهُ اذا سيد الوت علیہ السلام وعلم رغری الوت علیہ السلام من قريه كنت فلنا انهم یتمان یوناسون سخلدی یتطحرون ظننا طاق طاق کئ دپاکای دایتهی فان جنهه من نجات مور کړه وغته اهل او تاوی دار دا غتا ان امراته مغربی دد و منغه من الغابرین دباغی پاتیکیدوں کو نہ پا آغاز نہ اللہ کے وان ترنا باران مرا ولی رو دکان والے ان تو دیوانے مت ورا دارا مکانو فسا ا مصرف المنذرین دور بدو غباران دی رلشوں قل الحمدللہ وا الحمدل خاص الله لرزی وسلام علی عباده سلامتی دا الله ت بگانو ظي الذي د بگان س چې غريدي الله خیرر آیا الله غررض الما يشرقون یا ک چې دید الله سره شيقانول بل الله خیر ابق جل عكر بللك الله غور او باقی ال ل ډریزت خلق السمااو وال اسوب ده هغه چې په دا کلی دی اسمانونو او عظمه کې یا انلا اسوب د چرای ورای لکم تاسو ته منسما ده بل ترث نمانوګ سام رثنام راګرونو موږ به په سره حداه غا باغیچه ذات به جا چې خاندانی د ترتاه یګی وی ما کان لکم مشته په وسه تا قط تاسو کې ما سح یا ما امکن لکم ما كان لكم مشتبه بوصا تاكتا سوتي ان تنديتو شيرها دا چر ازر غن کای تا سو یو اون بدیم کی ا الههم الله اشتر بالوقت واغدار سردا الله نو قدی کارو مین دلهم قوم یعدلون دلکی دیو قوم دے کی عبادت د دې د دین د توحید دا الله مخړی معنی دا وا بلهم قوم بلکې دیو قوم نه د دې عبادت د د دین او د توحید دا الله مخړی یا بلهم قومن بلکې دیو قوم نه یعدلون چې د الله سره مخلوق درا برابر یو خلخوان برابر درای ان ا ساو دی حوازه چې غرغولي د زموږه قراره مزید آرام یا قراره پنجو درغولي مضبوطه غرغولي و جعل خلالها غرغولي دی پمن دی کې انهارن هرونا وجعل لها رواسيا غرغولي دی ډیر پاره ته داخلي دی ډیر پاره هرونا وجعل بين البحرين حاجزا او د داخلي د پمن د دریه باندې کې اے الہمنا اللہ اے اشتدے دل واعدار سر اللہ نہ بدی کارونکي بل اکثرهم لا يعلمون بلک دې د دین په هیلي نه ان من یجیب المستغفر ایا څوک دې چې قبلې غفریات ته محتاج اذا دعاهو کل چهرا بلی دلرا او او سوق دے چلے کئی تکلیف دے دنا وعلیکم خلفال ارض اور سوق دے چی ګرځوی تاسو خلفا الارض خلفزان مزمکی الہ اللهم الله اشتد بالجنوار بن حاجت روا مشکل کو شاہ سردا اللہ نو پوی کارونی کی قلیل ما تذكرون دور لب تاسو نسیت خلوی قبل ویه ام من ا سوق د چلار سمي تاسو الحفيظ العلماء البر والبحر طاقت يرو د اوچاو د دریا د کی زمير سن الرياحه سوقي چرالي هواګاني بشرم بينه ده رحمتي هي زيره خوشخبری مختي د خپل نهروغانینا الہمنا الله ایاشتو د ولواددار او زموار سردا الله من تدیکارونکو کی تعال الله جل الله ما واسنا یشریکوا چه دوی ورساکم شریکان جوړای هم ای دوی الخلقا اساس د چی شروع کړي د پیدایش د مخلوقات ثم یعید هو دوباره پیدا کی یمای ارزقکم من السماوی و الارض او سوګری چې رزق در تاسو ته ازمانو د ځمکینا ائ الہهنا الله اے اشدہ بلغمہ رب العالمین رب اللہ نے تجھے کاروں کی قل ورتہا تی برہانکم دلیل قتل ان كنت مسابقین وہ یہ تا تشنی کہ بلغمہ رب مشکل کشا حاجت رواشتا قل وا محبوب لا علم مپوگی من ہر مخلوقات فسموات جپاسماننی کی والارض تزمت کی الغیبا تطولو غیب باننی تطول تطولو غیب الله اللہ سیوا با اللہ نام وما اشعرون دمرتا تنشت دویتا ایانا یدعسون چه کلا بدوید قبرن مرا پورتکولشی دیج جو اندو دی مرتا دمر مالو ما تنشت جلا مری بکلا را پورتکولشی قیامت بکلا رازی بلد دارک علمهم اد دارک تمانا ذا دا غابا بلد دارک علمهم بلکی غائب شود علم دیدی یا تمانا ذا سنا دے بلد دارک علمهم بلکی فانی علم دیدی فی الاخرات دارد آخرت کی دیدی علم دا دارک بند دے کتورتنی لگی چی کلب رکیامت را دیدی بل هم بلک دا مشرکان فی شک تشکی من ها ریخ رتنا بل هم من عمون بلک دا ایداغی نراندی وقال الذین کفروا ویلی ها کسانچ کافرون اذا کننا ترابا کلچشننن خائری وآباؤنا وزننن مشران اونا لمخرجون بایامنن بخامخا بیادنی قبرن رئیستی شغو لقد اعدنا هذا بیشکا یادک رشو یا زمین صرح آزادا محمو زمین صرح آزادن آزادن آزادن آزادن آزادن مشران صرح آزادن شو یا من قبل محکتہ حا. ان حازان لداشت عملی برا زمین کی قیامت برا زی اللہ اساتور الاولین مظر دروہ کی سیدرن بنونی قلور طویعہ سیرو گرگئی سلار دیت اونا کسن گروی مونگو کیسا کان عاقبت المجرمین سرنگو وخیلی انجام نمجرمانو ولا تحضن مغم جنید اے زمان محبوب علیہم تجیب عمین چدئی تا کفر او شردان امی شوالکی ولا تا کنو مکیج تفید ویقن فتنگوی کئی من ماداکن وینکورون چدئی کن نکر فرق کئی لعلاو دن پا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ كَذَٰلِكَ إِذَا عَذَابَتْ بِرَأْسِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ وَارْتَوَاعَ أَسَامِ ذِيدَ أَيْنَ يَكُونُ رَبِّكُمْ رَبُّكُمْ مَا نَادَوْا دَنَاكَ لَهُ قَرِيبٌ قُلْ وَارْتَوَاعَ قَرِيبَ مِن ذِيدَ أَيْنَ يَكُونُ رَبُّكُمْ تاسو تباغ اللوي بازها آزاد تستاجلون ستاسو تلوار کوئی تاغب امین وان ربک دشک رستا لگو خدل خامخا خامن نهربانی لما فتخلق بامنی ولیکن اکثرهم لا اشکرون لیکن دیر دبین لا اشکرون شکر نادا کئی وان ربک یکینا رستا لگو خامخا ما تاسمان ایت کنوشودورم چپټه سی نی دی و ما یعلمون بها کی دی فرغندای و ما من خائبت ناونش ری سی او پتشه السماء آسمان کی ون ارجو کتاب النوین مگر دی پهلهم ده الله کی ان ها ذل قران ایت کوي ته بنی اسرائیل جان اکثرا بَاغْفَرُ هَغَ مَسَائِلُهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ چي دوي په کې اختلاف کوي وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَظِيمٌ لَهُ دَالُّ حَمَا هِدَايَةٍ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَظِيمٌ لَهُ دَالُّ حَمَا هِدَايَةٍ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اَيُّهَ الْقُرْآنُ رَحْمَتُ دِي له طَارِقِ مُؤْمِنَانُ إِنَّ رَبَّكَ بِشَرَّ تَارِقٍ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ وهو العزيز باللازورة ورد غالب العليم اعطوها دير فتوكل على الله لجانس بارك الله بامين انك يكين انت على الحق المبين تهق سربا بامين انك يكين انت شئ مهبوب لا تسمع المتعام تعورو اللي شك لمرتع ولا تسمع السم الدعاء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 تعول مش کوله الا من ذراات اي من ذياتنا شغ ايمان روده زمون پاياته من د اني فهم مسلمون نبيبي الله ته پازدار و اذا قال القول فلشي واقيشي ونا باغلهن تديواني کلچ ثابت شي غوينه عليهن تدوي چې احادیث اخرجنا مروج واسم لهم ديار قد بد تن من الارض يوزنا ورد زمكينا عجيب وغريب بناور گئی تو كلهم خبره دکید دي سرا اتقلمهم بامانه ملماو کړی تو کلهم جرحه کوي تدیواني تو كل مهم خبره دقي دا زناور بدي سران ننا ت خل کا ب آہ زمونط ظي لا و چې ساتلو سر من كل او په ج کو من كل دار م سووج يلا ممن به چانایقد یا غیب دروغ نسبت کړو زموږ آیات نکات فهمي او ځین دایې جماعتونه به جوړول شي د واجب عنااده لرلو استیرشو فهمي او ځین دایې جماعتونه به جوړول شي حتا ترې چراب شیدای یم د حساب کتاب میدان تا قال رب العالمین دورتوي ات رغبتم آیا تاسود دروہو نسبت کرو زمین آیا تنتا ولم تحیتو بہا المن اوہا تنو وکر تاسو پاقیبانی لیلننا جان متنوکو حکر ونکار متکولو انا غا کنتم تعملون یا سوی تاسو ملکون کی و وقال قالو کالولی او وا د شي ونا داعزاد په دیبانې د مالمنی په سبب داه چې د زون کړلو ف لایم چې ق په به خبرې نشي کورامت مختلف حالت بعضې به خبرې کولی شي او بعض کې نه شي نو م کله یو حال خبر داه ورپ کلهل علم يه او اللهعادی انا جالنا اللیلہ یکنن دا چھ گرزولی دن یشکال یسکنو فیہی دل پارا چھ دیرامو کی پاریکی ونہار مصرہ اور ازن گرزولی بنانا والا ان نفی ذالک بوشک پدیکل آیات دا اللہ دو جودہ دو توحید نشانات تی لقوم دہا قوم نفار یومنون ایمان راڑی وَمَا تَقَمَّرَ بَالِي يَنْفُخُ فِي الصُّورِ كِبُكِيزُ كليشي پښولې کې صفژعات نطيره بشي من هغ مخلوقات په سماوات کې پاسمانو کې ومن فل ارض وي واعته تزمک کې الله منشا الله مغرها سو چدا الله غشي دبراو بشي دا غبراحت ضرورو سوا کې منل بشي پغمندهش بهلې وي الله من شاء الله مگراسو چخه خشي ده الله اته قسم مخلوقات ولما ولي کلی دا قران او د سنت په دلایل سرا د فنانه مستثناوي پای کې ارشده کرسی ده جنت ته اور ده الله من شاء الله مگراسو چخه خشي ده الله نه د فنانه بچي و نوداټ اوتهو دداخلین عاب الله تدداخلین ناجی کوونکی وطرجدله ووننی تو غمهته تهګناام کے په دییوانو جاملتن چې په یخپل ځایو ک مجبتی س دتون شما ک چې داو په یخپلو ظایو کې مبوطتی وه ترو دا شي مرض صحاب فشان بروانې دو دوروي۔ صَنَ اللّٰه الَّذِي دَاعَ كَرِ گُریدا اللّٰه حَضَرتا اتقنک اللشین چې مضبوط کړه د هر یو شی انهو خبیرم بما تفعلون یتمندا اللّٰه حاضردار و تاسو باندې تفعلون چې کوي تاسو من جا د الحسنتی هر هغه جهته راتللی کړی پنی کوي سرا صلاهو من دد کار به خير من ها بهتره غره بدل دينا ادي چوله ماولي تي د حسنين مراده غلي حسنو شهادت توحيد غا عقيده دا من جا بالحسنتي جاءت راتل کرپني کيسر پر شهادت د توحيد و امني صلاهو خير من ها لدل ر به غره دګذر احدی او مې زند دګره ونه امنه انت ما مای ومنجا بسیته هر هر چا چې راستن کړي په ګنا سره او ګنا نه مراد شرکو فقبته جوههم فناری پر مخدو د جیت اور کی اور قبوله شیل جزانه دمنیشر کوله تاسو ته الا ما كنتم تعمل مگر ها چوي جتا سلو عمل اینما امر تو یقین ان حکم کل شیر ماتا ان اعبدا دا چیز بیبادتو بندگی کن ربها وحل دلتی دا غنالک دجی کلی اللذی هغا اللہ حرمها چیدی کلی لئی ذت ورکڑے ولہو کل شیئن دجی اللہ دا تارا حریو شیئے پیتبار دا پیدائش پیتبار دا ملکیتو پیتبار دا خالقم الله و مالک الله و مختار من الله و امرت متا حکم شوه د ان اكون من المسلمين دا چې شما دا د مسلمانانو نانونه و ان اتقو القرآن او متا دې دا حکم شوه چې د بللهم پتاسمانه قرآن په طریقې د دعوت او د تقلیل قرآن بلل په منهدا زمہ کار د قرآن مستل دغ چا چې لا منندا سما يدي منفس سما يدي نفس سما يديلي ننفس د ش دلار ممي دخزانان مطار ف دب د تلاشي ونجل الله وسجد د لاار شګم را شو سقل ورارتيا انما من منجرين او ارتوا صفات دولوهیت صفات دخلائیتو بودکار سازی للہ خانداللہ دکار دی سیدی کوم آیاتی ہی زرده چی خیل اللہ تاصل آیاتی نشانات دخل توحید فتارفونہانو تاسو بدا غدلائلو کے جنی وما ربک بغافل او من اللہ نا خبر عمالاتنا تعملون چتاسو کم نعمل کوئی